5. В юності один рік мій батько прожив у мандрах, почав свою оповідь Хайда. Це було в кінці 60-х, пора, коли країна вирувала від студентських заворушень період розквіту контркультури. Після Другої світової війни в Японії спорадично виникали заворушення, однак найзапекліші протистояння випадають на 60-ті роки, особливо на 1968 рік. Глибинною причиною називають масовізацію вищої освіти та недемократичне управління університетами, що й викликало спротив студентства. Я не знаю подробиць, однак під час навчання у Токійському університеті батько зіткнувся з певними дикими речами, з якими не міг змиритися. Розчарувавшись у політичній боротьбі, він її залишив. Узяв на рік академ відпустку і вирішив мандрувати країною. Заробляв на життя, працюючи чорноробом, а у вільний час читав, спілкувався з різними людьми і так здобував життєвий досвід. Батько часто казав, що з певного погляду цей період у його житті можна було б назвати найщасливішим. Він тоді багато чого зрозумів і навчився. У дитинстві батько розповідав мені багато історій, які з ним трапилися в цю пору. Я слухав їх, як слухають оповідання солдата про давню війну в якійсь далекій країні. Після мандрів батько відновився в університеті і зосередився на науці. Згодом він уже ніколи не вирушав у довгі мандрівки. Скільки себе пам'ятаю, батько виходив із дому тільки на роботу і назад. Дивно, правда? Яким спокійним і розміреним не видавалося б життя людини, в ньому завжди є період провалу. Ймовірно, його можна назвати періодом для ламання. Я думаю, що в житті це необхідно. Тієї зими батько Хайди найнявся чорноробом у невеликий рьокан на гарячих джерелах у горах префектури Уйта. Рьокан – традиційний японський готель із номерами з татамі. Гості в ньому ходять у халатах покрою кімоно – юката. Ойта – префектура на острові Кюшу з численними гарячими ваннами на термальних джерелах. Місце було дуже гарним і він вирішив залишитися там надовше. Упоравшись зі щоденними обов'язками та виконавши дрібні доручення господарів, решту часу він міг використовувати на свій розсуд. Гроші платили мізерні, але забезпечували триразовим харчуванням, кімнатою та дозволяли вільно користуватися гарячими джерелами. Він міг розляхтися у своїй кімнатці і читати, скільки влізе. Тамтешні мешканці приязно ставилися до мовчазного чудернацького пана-студента з Токіо. Їжа з місцевих свіжих продуктів була хоч і простою, але смачною. Однак найкращою для нього стала відрізаність від світу. Телевізійна антена сигнали ловила погано, газети доходили наступного дня. До найближчої автобусної зупинки треба було спускатися гірською дорогою 3 кілометри, і цією дорогою ледве проїжджав хіба старенький джип господарів. Електрику цій місцині також провели зовсім недавно. Перед Рьоканом протікав чудовий гірський потік, у якому водилася сила селена лескучою прувкою риби. Над поверхню води з пронизливими криками шугали птахи. Зовсім не дивовижно було зустріти тут диких кабанів чи мавп. Гори були скарбницею їстівних рослин. У такому закапелку молодий Хайда читав і міркував собі, скільки душа запрагне. Гамір реального світу його вже не цікавив. Десь за два місяці він завів знайомство з одним із пожильців. На вигляд той мав років 45, був довгелесем із худючими руками і ногами. Коротко стрижений і з він носив окуляри з металевою оправою, а череп мав ідеально овальної форми, як свіжознесене яйце. Цей чоловік із пластиковою дорожньою сумкою на плечі піднявся сюди сам і жив у рьокані вже тиждень. Ходив на двір у шкіряній курці, блакитних джинсах та міцних туристичних черевиках. У холод одягав вовняну шапку і закутувався у синій шарф. Його звали Мідорікава. Принаймні, саме таке ім'я з токійською адресою він залишив у реєстровому журналі. Ретельний, бо щодня до полудня оплачував за попередню добу. Мідорікава – знову людина, позначена барвою. Прізвище Мідорікава означає «зелена ріка». Але, не кажучи ні слова, Цкуро уважно продовжував слухати оповідь. Чоловік, який називався Мідорікавою, нічого не робив. Кожної вільної часини він мокнув у ванні з горячого джерела просто неба, Ходив у довколішні гори, читав без розбору привезені із собою кишенькові видання. Переважно це були невинні детективні повісті. А перед сном випивав два го підігрітого саке. Один го 180 мл. Не більше і ні менше. У мовчазності батькові Хайди він не поступався. Хоча без необхідності пожилець ні з ким не говорив, власники цим не переймалися. Вони вже звикли до таких клієнтів. У їхню гірську глуховань на гарячі джерела може приїхати лише дивак, а якщо він залишається тут надовго, то ця тенденція лише посилюється. Якось у досвіта, молодий Хайда сидів у ванні з гарячого джерела просто неба на березі річки. Випадково туди надійшов Мідорікава та сам зав'язав із ним розмову. Чомусь Мідорікава з першого погляду відчув необийкий інтерес до молодого чорнороба. Можливо, ще й тому, що бачив, як той на веранді читав томик Жоржа Батая. Мідорікава розказав про себе, що приїхав із Токіо та є джазовим піаністом. В особистих справах мав неприємності, рутина на роботі також його виснажила, Захотілося відпочинку в якійсь тихій місцині, і ось він прибув у ці гори. Точніше, мандруючи випадково тут упинився. Ця місцевість припала йому до вподоби, бо тут немає нічого зайвого. Я чув ти також із Токіо? У ранковій млі, занурений у гарячу воду, Хайда стисло розповів свою історію. Взяв академ відпустку і мандруй собі світом. Немає сенсу сидіти в Токіо, бо університет і так зачинений. Хіба тобі не цікаво, що зараз відбувається в Токіо? спитав Мідорікава. Хіба не цікаве видовище? То тут, то там щодня якась колотнеча. Таке враження, що цілий світ летить перекидом, хіба тобі не шкода таке пропускати? Світ так просто не полетить перекидом, відповів Хайда. Літають перекидом тільки люди. Мені зовсім не шкода таке пропускати. Така пряма і категорична відповідь, схоже, Мідорікаві сподобалася. «Ти не знаєш, десь поблизу є фортепіано?» – спитав він молодого Хайду. «По той бік гори є середня школа, може, після уроків дозволять пограти», – відповів Хайда. Дивідавшись це, Мідорікава зрадів. «А ти міг би відвести мене до тієї школи?» – спитав він. Коли Хайда порадився з господарем, той сказав, що, звісно, треба допомогти. Він навіть сам зателефонував у школу і домовився за фортепіано. По обіді обидва вирушили на той бік гори. Гірська дорога після дощу була слизькою, але Мідорікава перекинув сумку навхрест через плече і йшов доволі швидко. Він хоч і мав вигляд дитини міста, виявився на диво витривалим. Клавіща старого піаніно в музичному класі реагували на натиск нерівномірно, інструмент також міг би бути краще налаштованим. Але загалом усе не так страшно. Піаніст сів на скрипуче крісло, поклав пальці на клавіатуру. Спочатку він перевірив звучання всіх 88 клавіш, потім заграв кілька акордів – квінта, септакорд, нонакорд, ундецимакорд. Було видно, що Мідорікава не в захопленні, але саме натискання на клавіші подарувало йому фізичне задоволення. Дивлячись на легкість його швидких і сильних пальців, Хайде дійшов висновкою, що перед ним доволі таки відомий піаніст. Закінчивши перевірку, мідорікава витягнув зі своєї сумки через плече сукняний мішечок і обережно поклав його на піаніно. Мішечок був зшитий із добротної тканини і прихоплений тонкою мотузкою. Хайда зміркував, що у ньому, напевно, чийсь прах. Видавалося, що грати з тим мішечком на фортепіано було звичкою Мідорікави. Принаймні, таке враження виникало, якщо спостерігати за його рухами. Урешті, хоч і вагаючись, Мідорікава почав грати раунд Міднайт. Спершу кожен звук він видобував обережно, як людина, що, ступивши ногами в гірський потік, пробує швидкість течії і шукає стійке місце Закінчилася тема і почалася довга імпровізація. Тим часом його пальці, наче звикла до води риба, забігали ще вільніше і пруткіше. Ліва рука закликала танок праву, права надихала ліву. Хоча молодий Хайде не дуже тямив у джазі, композиція Телоніуса Монка була йому знайомою. Граф Мідорікаво сильно і знаменито. У його грі жив глибокий дух і навіть не відчувалося, що фортепіано розлаштоване. Хайда, єдиний відвідувач у музичному класі сільської школи, слухаючи цю музику, відчував, як вона змиває бруд із середини його тіла. Безпосередня краса, яка в цьому була, накладалася на свіже повітря із запахом озону, на прозору студену течею гірського потоку і перегукувалася з ними. Мідорікава злився з музикою і, здається, буденний світ перестав для нього існувати. Хайда вперше бачив перед собою людину, так сильно поглинену своїм заняттям. Він ні на мить не міг відірвати погляду від десяти пальців музиканта, що здавалося, жили власним життям. Завершивши 15 хвилин хвилинне граня, Мідорікава витяг із сумки рушник і витер піт. Потім сидів якийсь час із заплющеними очима, заглубившись у власний світ. А тоді промовив. «Добре, цього цілком достатньо. Вирушаємо вже назад!» Витягнув руку по мішечок і дбайливо поклав його назад у сумку. «А що у вас у мішечку?» – здобувся на відвагу батько Хайди. «Оберіг!» – невимушено відповів Мідорікава. «Щось таке, як берегиня фортепіано?» «Та ні, радше моє друге я!» – Мідорікава втомлено усміхнувся кутиками губ. І з цим пов'язана трохи дивовижна історія. Дуже довго розповідати, а я зараз надто змучений. Тут Хайда зупинився і поглянув на настійний годинник, потім перевів погляд на Цкуру. Звісно, це був Хайда син, однак у свідомості Цкуру постаті батька і сина якось нашарувалися, адже синові зараз саме стільки, скільки тоді було батькові. Дві часові реальності химерно переплелися. Може, цю пригоду пережив не Хайда батько, а ось цей Хайда син, що тут сидить. Може, ховаючись за особою батька, він розповідає про власне пережиття. Ось таке хибне відчуття заполонило Цкуру. «То вже дуже пізно. Якщо хочеш, продовжимо іншим разом». «Та ні, мені ще не хочеться спати», – відповів Цкуру. Щиро кажучи, він уже майже засинав, але йому кортіло почути, що ж було далі. «Добре, то я продовжую. Мені також зовсім не хочеться спати», – сказав Хайда. Це вперше і в останнє Хайда чув, як грає Мідорікава. Так видавалося, що після 15-хвилинного виконання раунд Міднайт той остаточно втратив інтерес до фортепіано. «А ви не хочете ще пограти?» – закидав інколи Хайда, але Мідорікава лише мовчки хитав головою. І Хайда здався. Мідорікава наміру грати вже не мав. Шкода, бо в нього справжній талант. Це безсумнівно. Його музика могла впливати на людей буквально фізично, тілесно. Слухаючи його, відчував, як вона переносить тебе в інший світ. Цієї майстерності не так легко досягнути. Хайде не міг собі уявити, що означає така незвичайна здатність для її володаря. Вона полегшує йому життя, чи навпаки стає тягарем. Це благословення чи прокляття? А може вона є всім водночас? У кожному разі бідорікава не видавався щасливою людиною. Вираз, який панував на його обличчі, змінювався зазвичай із нудьги на байдужість. Усмішка, що інколи зринала у кутиках його губ, була стриманою і приховувала інтелектуальну іронію. Якось Мідорікава підійшов до Хайди, котрий рубав і носив дрова на задньому подвір'ї. «Саке, п'єш?» «Якщо небагато, то п'ю», – відповів хлопець. «Можна небагато. Приходь сьогодні ввечері, підтримати мені компанію. Мені вже набрило пити на одинці», – попросив Мідорікава. «Ну, в мене ще є робота. Зможу хіба десь о пів на восьму». Добре, приходь о пів на восьму. О пів на восьму Хайде прийшов до номера піаніста. Там уже стояла вечеря на двох і підігріти саке. Чоловіки сіли один навпроти одного, випили по черці саке і взялися до вечері. Мідорікава тільки той робив, що собі підливав, і не з'їв навіть половини порції. Він нічого не розповідав, а більше розпитував, звідки Хайда родом, за Акіти, як йому живеться в Токіо. Довідавшись, що хлопець навчається на філософському, поставив кілька запитань із його спеціальності – про світогляд Гегеля, про твори Платона. Хлопець помітив, що Мідорікава перечитав таку літературу систематично, очевидно, його чтиво не обмежувалося невинними детективами. «Ось як, то ти віриш у логіку?» – спитав Мідорікава. «Так, загалом вірю і опираюся на неї. На ній же ж тримається філософія», – відповів Хайда. «І тобі не до вподоби речі, що суперечить логіці? ж? «До вподоби чи ні – це вже інше питання. Я їх не відкидаю. Я не вірю в логіку беззастережно в усьому. На мою думку, важливо шукати точки перетину логічності та речей, що суперечить логіці». «А ти, наприклад, віриш у нечистого?» «Такого рогатого? Еге, такого!» хоча невідомо, чи він справді ті роги має. Якщо розуміти це як метафору зла, то, звісно, можу повірити, що нечистий існує. А як щодо метафори зла, якщо вона втілилася у формі нечистого? Не можу нічого сказати, поки не побачу на власні очі. Чи не буде трохи запізно, якщо вже його побачиш? Слухайте, ми ж зараз говоримо гіпотетично. Потрібні конкретні приклади. Вони необхідні як балки для мосту. Бо що далі рухаєшся у своїй гіпотезі, то хиткіше під ногами і непевніший висновок можна отримати. Конкретний приклад, так? Мідорікава відпив ковток і зморшився. Хоча буває, коли виникає конкретний приклад, то все заводиться в кінцевому результаті до того, приймаєш його чи не приймаєш, віриш чи не віриш, середини не дано, стрибок духу, логіки в такому випадку не застосовують. Так, у мить, коли приклад виникає, то, можливо, так воно і є. Логіка – це не інструкція, яку можна використовувати для власної примхи. Але я вважаю, якщо не саме у цю мить, то згодом до такого прикладу все ж можна застосувати логіку. Згодом буває вже запізно. Пізно чи не пізно – це вже інше питання. Застосування логіки тут ні до чого. Мідорікава розсміявся. Так, твоя правда. Якщо згодом зрозумів, що запізнився, це вже інше питання. І логіка ні при чим, перфектна теорія. Навіть не можу знайти контраргументів. Пане Мідорікаво, а вам таке траплялося? Щось прийняти, повірити і зробити стрибок духу понад логікою? Ні, відрубав Мідорікава. Я ні у що не вірю. Ні в логіку, ні в нелогічність. Ні в Бога, ні в дітька. Тут не може бути ані розширення гіпотези, ані стрибка. Я просто мовчки приймаю все, яким воно є. У цьому полягає моя фундаментальна помилка. Мені не вдається збудувати стіну, котра відмежовувала би суб'єкти від об'єкта. Але у вас музичний талант. Так гадаєш? Ваша музика має безпосередню силу впливати на людей. Я не дуже добре розуміюся у джазі, але принаймні це можу сказати. Мідорікава хитнув головою, ніби відмахуючись від якогось клопоту. Ох, безперечно мати талант інколи дуже приємно. Це гарно, ти людям цікавий, а якщо пощастить, то й грошей можна заробити. І жіно з Краще його мати, ніж не мати. Це ясно, як божий день. Але, хлопче, зрозумі таку річ. Талант розкривається сповна лише за умови абсолютної зосередженості тіла і розуму. Вистачить, щоб у мізках відкрутився хоча б один нещасний шурупчик, щоб у тілі тріснула одна однісінька ланка і зосередженість, як корова язиком злизала. Скажімо, коли болить зуб чи неї потилиця, пристойно вже не зіграєш. Це правда. У мене самого таке бувало. Через біль у зубі, через ниття у потилиці, прекрасні образи і звуки усе вмить розсипається у прах. Тіло дуже крихке. Це складна система і вони часто виходить з ладу через дрібниці. А зламане направити важко. Дірку в зубах чи біль у потилиці вилікувати можливо, але є безліч невиліковних речей. Ну і скажи, чи має якесь значення талант, який мусить опиратися на вельми хистку основу, коли ти навіть не знаєш, що буде за наступним кроком? Я погоджуюся, талант не вічний, мало кому вдається зберегти його до кінця, але часом він породжує великий стрибок духу, як явище, що переростає конкретну особистість і стає універсальним надбанням. Мідорікава мовчав, обдумуючи слова хлопця, а тоді сказав. Моцарт і Шуберт пішли життя молодими, але їхня музика живе вічно. Маєш на увазі щось подібне? Скажімо так. Такий талант – виняток із винятків. Здебільшого, вони заплатили ціну за свою геніальність, жертвуючи власним здоров'ям, рано зустрівши смерть. Це ніби договір, коли іншій стороні довіряють своє життя. Хоча не знаю, хто там, бог чи чорт. Мідорикава зітхнув і замовк. Згодом додав. Це вже не має стосунку до нашої розмови, але, щиро кажучи, мені на цьому світі залишилося вже недовго. Маю ще, можливо, місяць. Тут настала черга задуматися молодому Хайді. Він не знав, що сказати. Не переживай, мене не точить жодна недуга, запевнив Мідорікава. Я здоровісінький, та й накласти на себе руки також не маю наміру. Як ви тоді знаєте, що залишився тільки місяць? Одна людина сказала, що маю два місяці. Це було місяць тому. «Що це за людина?» «Це не лікар і не ворожбит. Звичайна людина. Просто на той момент їй також залишалися лічені дні». Хлопець почав міркувати, що це все означає, але не міг схопити логічної ниточки. «То ви, може, приїхали у ці гори вмирати?» «Якщо коротко, то так воно і є». «Я не дуже розумію, в чому суть, але невже немає жодного способу уникнути смерті?» «Лише один», – сказав Мідорікава. Треба віддати свою здатність, тобто знамення смерті, комусь іншому. Кажучи просто, треба знайти людину, що погодиться вмерти замість тебе. Передати їй естафету і зникнути. Так тимчасово можна втекти від смерті, але я вирішив, що цей шлях не для мене. Я вже віддавна хотів якнайшвидше вмерти, тож це для мене знахідка. І вам не шкода так взяти й вмерти? Правду кажучи, життя – марудна штука. Мені ані трохи не шкода просто взяти і вмерти. У мене немає енергії вигадувати якісь способи, аби піти з власної волі. Але ось так тихо прийняти смерть я цілком можу. А що треба зробити, аби придати іншому оте знамення? Мідоріка ваби дуже знизу в плечима. Дуже просто. Достатньо, аби та інша людина вислухала мою розповідь, прийняла і зрозуміла, а також погодилася забрати знамення собі. Можна вважати, що в цей момент передавання відбулося. Або домовитися усно. Якщо ще потиснути руки, то взагалі ідеально. Нічого не потрібно, ні підпису, ні печатки, ніякого договору. Це не бюрократична тяганина. Хайда схилив у задумі голову. Мабуть, не просто знайти людину, яка ось так охоче погодиться прийняти смерть замість когось. Ага, це справді складно, сказав Мідорікава. Таких неймовірних речей не розповідатимеш першому ліпшому. «Щось на зразок. Вибач, можеш умерти замість мене? Чи що?» «Звичайно, треба все добре обміркувати перед тим, як звертатися до когось. І тому зараз моя історія стане ще заплутанішою». Мідурикава неспішно звернувся на всі боки, а тоді відкашлявся. «Чи знаєш ти, що у всіх людей є своя барова? «Ні, не знаю». «То я тобі розповім. Кожна людина має свою барву, що променіє за контуром тіла, наче ніб чи підсвічування, і я це все бачу». Мідорікава налив собі ще саке і випив, смакуючи його в роті. «А ця властивість бачити барви інших дається людині від народження?» – спитав молодий Хайде з певною часткою недовіри. Мідорікава похитав головою. «Ні, не від народження, це тільки тимчасова здатність. Вона дається взамін на згоду прийняти смерть. І так передається від однієї людини до іншої. Зараз цією здатністю володію я». Хайде замовк, не міг дібрати слів. Тоді Мідорікава продовжив. «У світі є приємні барви, а є відразливі, є веселі, а є сумні, є люди з яскравим світлом і з блідим, але воно вимучує, бо хочеш того чи ні, ти все це бачиш, а я зараз не хочу бути серед людей, тому забився сюди». Молодий Хайде намагався втямити, до чого Мідорікава веде. «Тобто ви хочете сказати, що бачите і мою барву?» «Еге ж, бачу, але я не збираюся казати тобі, яка вона», – відрізав Мідорікава. Отже, моє завдання полягає в тому, щоб знайти людину певної барви і певної яскравості світла. Знамення смерті можна передати лише такій людині. Перший ліпший не годиться. А багато у світі є людей із такою барвою? Не так уже і багато. З того, що я бачив, то десь одна людина на тисячу дві. Не можна сказати, що дуже легко знайти, але і не є нереально. Важче придумати, як із тією людиною сісти і побалакати. Сам розумієш, що це дуже непросто. Але що це може бути за людина, людина, яка погодилась би прийняти на себе чиюсь близьку смерть. Мідорікава усміхнувся. Що це за люди, питаєш? Я не знаю аж так добре, знаю лише, що за їхнім контуром тіла промініє світло певної барви та яскравості. Це просто така риса зовнішності. Хоча, якщо вже говорити, напевно, можна вважати, що це люди, які не бояться стрибка, але це моя думка. Чому ж вони не бояться, на це вже, мабуть, є різні причини. Не бояться стрибка? «Хм, а для чого потрібен цей стрибок?» Мідорікава не одразу відповів. У тиші гірський потік загуркотів гучніше. Мідорікава багатозначно усміхнувся. «Може здатися, що я хочу втиснути тобі свій товар?» «Нічого, розкажіть», – попросив молодий Хайда. «Гаразд, погодившись прийняти смерть, ти відразу отримуєш незвичайну здатність. Можна сказати, що це особлива сила». Можливість бачити барви інших – це лише одна з поміж багатьох її властивостей. А в корені лежить спроможність розширення свого сприйняття. Ти зможеш відчинити навстіж двері сприйняття, про які говорить Олдус Гакслі, і твоє сприйняття стане чистим, без жодних домішок. Почнеш усе чітко бачити, наче туман розсіявся перед очима. Побачиш усе, як на долоні. А ваше недавнє виконання на фортепіано також є наслідком цього. Мідорікава заперечив. Та ні, це мої власні можливості. Я думаю, що завжди так грав. Сприйняття є річчю самою в собі, воно не виявляється як конкретний результат. Тут не варто сподіватися на зиск. Пояснити словами це неможливо, тільки відчути самому. Я можу лише сказати, що побачивши істинну картину, починаєш розуміти, наскільки пласким був світ, у якому ти жив дотепер. У цій картині немає логіки, немає нелогічності, немає також добра і зла. Усе це зливається в одне. І ти сам також є частинкою цієї цілості. Залишаєш рамки власної плоті і стаєш метафізичною сутністю, стаєш інтуїцією. Це прекрасне відчуття, але водночас певною мірою безнадійне. Бо лише в самому кінці ти розумієш, яким нікчемним і позбавленим глибини було твоє життя. Тебе опановує жах від думки, як ти міг його терпіти. «А як ви вважаєте, пане Мідорікаво, чи варта здатність бачити істинну картину аж того, щоби не зважати на те, що віддаєш власне життя, і на те, що це тільки тимчасово?» Мідорікава кивнув. «Безперечно, так, воно цілком того вартує. Це я тобі гарантую». Хайде замислився. «Ну що?» – спитав з усмішкою Мідорікава. «Трохи зацікавився можливістю отримати знамення. А можна щось запитати?» «Так, питай». Я, бува, не є людиною, що має цю певну барву і світло певної яскравості. Одна людина на тисячу дві. Так, є. Я зрозумів це відразу, коли тебе побачив. Тобто я один із тих, хто прагне стрибка? Ну, цього я тобі не скажу. Звідки мені знати? Гадаю, що про це мусиш спитати себе сам. Але ж ви однаково не маєте наміру віддавати мені своє знамення. Вибач, але не маю, відповів піаніст. Я собі просто вмру. Цього права нікому не віддам. Я хоч і розхвалював тобі свій товар, але не для того, аби продати. А ви знаєте, що станеться із знаменням після вашої смерті? Гмм, цього я не знаю. Що станеться в кінці? Розвіється разом зі мною? А можливо, залишиться тут у якійсь іншій формі? І тоді знову переходитиме від людини до людини, як перстень Вагнера. Очевидно, йдеться про чарівний перстень Нібелунгів з оперного циклу Вагнера. Я цього не знаю, і правду кажучи, мені однаковісінько. Хіба людина відповідає за те, що трапиться після її смерті? Молодий Хайда намагався пороскладати в голові те, що він сьогодні почув, але йому не вдалося. Ну як? Правда, зовсім нелогічна історія. Дуже цікава, але у це важко повірити, зізнався Хайда, бо її не поясниш логічно. Саме так. І її ніяк не годен перевірити. Егеш, є лише один спосіб пересвідчитися, чи це правда, самому укласти договір. Хіба не так? Мідорікава кивнув. Саме так, тільки такий. Не відважившись на стрибок, не можеш пересвідчитися, але коли вже його зробив, то потреба пересвідчуватися відпадає. Середнього не дано, стрибаєш або ні. Пане мідорікаво, а ви не боїтеся смерті? Самої смерті я не боюся. Це правда. Я бачив смерті багатьох нікчем, мерзотників. Якщо вже вони змогли, то хіба я не зможу? А того що потім? потойбічного світу, життя після смерті. Хайда кивнув. Я постановив про це думати, сказав мідорікава, погладжуючи заросле підборіддя. Немає сенсу думати про те, чого не можеш зрозуміти, а якщо й зрозумієш, то не маєш змоги перевірити. Це все продовження хиткої гіпотези, як ти кажеш. Хайда глибоко видихнув в повітря. А чому ви мені це розповіли? Дотепер я нікому цього не розповідав і не мав наміру розповідати. Мідорікава вихилив свою чарку до дна. Я замислив тихо зникнути в самотині, але коли зустрів тебе, подумав, що, можливо, тобі варто про це розповісти. Але це моє право, вірити вам чи ні, правда? Мідорікава сонно позіхнув і сказав, мені байдуже, повіриш ти мені чи ні? А знаєш чому? Бо раніше чи пізніше ти все одно повіриш. Колись настане і твоя година, і перед смертю, я не знаю, якою вона буде, ти згадаєш мою розповідь. Тоді приймеш і зрозумієш цю логіку до найменших дрібниць. Справжню логіку. Зараз я лише кинув зерно у ґрунт. На дворі, здається, знову задощило. М'якими тихими краплями. Шум дощу зникав у гуркоті гірського потоку. Дощ був відчутним лише ледь помітною зміною у повітрі, що торкалося тіла. Зненацька, хайді стало моторошно сидіти ось так лоб у лоб із мідурікавою у двох утісній кімнатці. Цього не може бути, адже це суперечить здоровій логіці. Аж у голові запаморочилося. Йому здалося, що в нерухомому повітрі витає невловимий запах смерті, запах м'яса, що розкладається. Але це маячня, поки що ніхто не вмер. Незабаром ти повернешся до Токіо, прорік тихо-мідорікава. Повернешся у реальний світ, живи повним життям. Яким би мілким і нецікавим воно не було, життя варте, щоб жити. Це я тобі гарантую. Без іронії і сарказму. Просто те, що варте, стало мені тягарем. Я вже не можу цього нести. Напевно, від народження до цього не схильний. Тому, як кішка, що ховається у темний тихий куток, відчуваючи смерть, я також просто чекаю. Ну і хай. Але ти не такий. Ти можеш нести. Узявши нитку логіки, пролатай на свою мірку те, що вартує того, аби жити. Це вже кінець. Сказав Хайда син. За два дні після тієї розмови, коли батька не було, Мідорікава розрахувався і поїхав. Як прийшов, так і пішов. Із сумкою на плечі рушив гірською дорогою до автобусної зупинки, що внизу за три кілометри. Куди він подався після цього, невідомо. Просто заплатив за попередній день і зник без слова. Батькові також нічого не переказував. Єдине, що залишилося після нього, це гора перечитаних детективів. А батько незабаром повернувся до Токіо. Відновився в університеті і з головою поринув у науку. Я не знаю, чи саме зустріч із Мідорікавою поставила крапку в його мандрах, але з батькових розповідей можна дійти висновку, що вона на це рішення вплинула. Хайда всівся зручніше на канапі і почав довгими пальцями розминати затерплі стопи. Батько пробував розшукати в Токіо джазового піаніста на ім'я Мідорікава, але не знайшов про нього нічого. Можливо, це не було його справжнє прізвище, і тому достеменно невідомо, чи той чоловік справді помер за місяць після цих подій. Але зі здоров'ям двого батька все гаразд, спитав цкуру так, поки що живий здоровий. А він повірив Мідорікаві, не подумав, що з нього жартують. Я цього не знаю. Очевидно, на той момент для батька не було важливо, правда це чи ні. Він проковтнув цю дивовижну історію, як дивовижну історію. Наче змія, що спочатку заковтує спійману тварину, не жуючи, а потім потихеньку перетравлює. На цьому місці Хайда зупинився, глибоко видихнув. Не дивно, що мене так хилить на сон. Може, ходімо спати? Годинник показував майже першу. Скоро пішов у свою спальню. Хайда постелив собі на канапі і загасив світло. До Цкуру, що лежав у ліжку в піжамі, долинав шум гірського потоку. Звісно, це Марево. Він же у центрі Токіо. Згодом Цкуру міцно заснув. Цієї ночі трапилося кілька дивних речей. Скору Тадзакі надіслав Сарі Кімото з комп'ютера електронний лист із запрошенням повечеряти. Це було на п'ятий день після їхньої зустрічі в барі на Ейбісу. Відповідь прийшла із Сінгапуру. За два дні вона буде знову в Японії, а в суботу матиме вільний вечір. «Якраз добре, бо я хотів би про дещо поговорити», – було написано у відповіді. Про дещо поговорити? Звісно, Цкура не уявляв, про що ж це вона хоче з ним поговорити. Але у нього посвітліло на душі, коли подумав, що скоро з нею зустрінеться. Він усвідомив, що серцем прагне бути з тієї старшою за себе жінкою. Цкуру здалося, що він втрачає щось важливе, коли подовго з нею не бачиться. І від цієї думки защеміло у грудях. Такого почуття у нього вже давно не було. Упродовж трьох наступних днів роботи було «Сила вселенна. У проєкті взаємопересадки з метро виявили прогалини у безпеці, спричинені різною формою вагонів. І чому такої важливої інформації не надали раніше? Для їхнього усунення на кількох станціях слід було терміново-частково змінити платформу. Потрібно скласти графік ремонтних робіт. Скоро майже не спав, але якось дав собі раду з роботою і зумів вивільнити суботній вечір та неділю. На зустрічі на АОЯМі він поїхав у костюмі просто з роботи. Аояма, район центрального Токіо, що має реноме вишуканого і дорогого місця. Ледь не прогавив пересадки на Акасака Міцуке, задрімавши на сидінні у вагоні метро. «Ти якийсь дуже змучений», – глянувши на нього, сказала Сара. Скоро стисло виклав причину своєї зайнятості на роботі, старався пояснити як незрозуміліше. Я мав намір зайти додому, прийняти душ і перебратися у вільніший одяг, але не встиг, зізнався. Сара витягла з торби для закупів гарно обгорнутий подовгастий пакунок. Це подарунок. Скуро почав розпаковувати. Усередині була краватка, елегантний синій, шовкова однотонна краватка Ів Сен Лоран. Я подумала, що вона тобі пасуватиме, коли побачила її у Дюті Фрі. Дякую, дуже гарна. Деякі чоловіки не люблять, коли їм дарують краватки. Я не такий, сказав цкуру. Передусім, не буває такого, що одного дня людині спадає на думку піти купити собі краватку. Окрім того, у тебе дуже добрий смак. «Я рада», – відповіла Сара. Скоро скинув свою стару краватку і пов'язав нову. Того дня на ньому був темно легкий костюм і біла сорочка, тому подарунок від Сари дуже пасував. Сара простягнула руки через стіл і вмілими рухами поправила йому вузол. Ніздрі приємно вдихнули ніжний аромат її парфумів. «Тобі пасує». Сказала Сара і м'яко всміхнулась. Коли погляд цкуру впав на стару краватку на столі, його неприємно вразило, наскільки вона була жалюгідною, здалася йому неправильною звичкою, якою він досі не помічав, мушу більше за собою слідкувати, подумав він. Коли постійно сидиш на роботі за проєктуванням залізничних станцій, немає потреби сильно перейматися одягом, майже всі співробітники чоловіки. Прийшовши на роботу, відразу розв'язуєш краватку, засукуєш рукави і до роботи. Часто треба бігати консультувати на місці, людям, з яким він має справу, байдуже в якому він костюми та яку краватку пов'язав, та й більш-менш постійних стосунків із жінками у нього також давно не було. Це вперше Сара зробила йому подарунок він радів Ой, треба ж спитати, коли в неї день народження, подумав цкуру. Неодмінно щось потрібно подарувати, тільки б не забути. Він іще раз подякував і запхав в стару кроватку до кишені. Вони сиділи у французькому ресторані в підвальному приміщенні будівлі на Мінамі Аояма. Це місце також запропонувала Сара. Ресторан не був вишуканим, вино і страви також не такими вже й дорогими. Скидався на бістро, але як на ресторан такого типу, столики доволі просторі і можна спокійно порозмовляти. Та й персонал вічливий. Замовивши каравку червоного вина, вони почали вивчати меню. Сара була вбрана у сукню у дрібні квіточки, поверх якої накинула легкий в'язаний білий жакет. І одне й інше мало дуже якісний вигляд. Звісно, скоро не міг знати, яка в неї зарплата, але було видно, що на вбранні вона не економить. За вечерою Сара розповідала про свою роботу у Сінгапурі. Утрясання ціни за готель, вибір ресторану, забезпечення транспорту і атракцій, пошук медичних установ, при плануванні нового туру і купа роботи. Перед поїздкою склала довжелезний список, а на місці викреслювала погоджені питання. Доводиться самі все обходити і кожну дрібницю перевіряти на власні очі. Загалом послідовність роботи дуже подібна до зведення нової залізничної станції, і з розповіді скоро зрозумів, що Сара є професіоналом своєї справи. Напевно, невдовзі змушена буду поїхати ще раз, а ти бував у Сінгапурі? Ні. Щиро кажучи, я жодного разу не був за кордоном. На роботі не випадало нагоди, а їхати самому не хочеться. Сінгапур – гарне місце, смачна кухня, поблизує прекрасні місцини для відпочинку. Я хотіла би тобі його показати. Чудово було б поїхати з нею у закордонну подорож, уявив собі з Скоро випив один келих, а Сара допила решту каравки. Вона добре переносила алкоголь і не заливалася рум'янцем навіть після великої кількості випитого. Скоро зупинив свій вибір на тушкованій яловичині, а Сара взяла печену качку. Після головної страви, довго вагаючись, Сара таки замовила десерт. Скоро взяв собі каву. «Я багато думала над нашою попередньою розмовою. Раптом почала Сара під кінець вечері, попиваючи чай». «Про твоїх чотирьох друзів із ліцею, про вашу прекрасну спільноту і про хімію, яка в ній була». Скуро кивнув головою і чекав, що буде далі. Сара продовжила. «Мені було надзвичайно цікаво слухати про вашу дружбу. У мене ніколи такого не було». «Може, це й добре», – зауважив Скуру. «Бо тебе зранили?» – Скуро кивнув. «Я тебе розумію», – сказала Сара замислено. Але мені видається, що навіть якщо в кінці ти зазнав страждань і розчарування, все одно тобі потоланило. Не так часто трапляється, аби навіть двоє людей приросли серцем одне до одного, а вас було аж п'ятеро, хіба це не диво? Так, це було майже диво, і мені пощастило його зазнати. Справді, сказав Цкуру. Але шок від того, що я це втратив, а точніше, що у мене це відібрали, був, відповідно, дуже сильний. Відчуття втрати, ізольованість, словами цього не передати. Але ж минуло 16 років, ти вже дорослий чоловік за 35. Яким би болючим не був би удар, уже час це подолати. Подолати, повторив за неї цкуру. Що ти конкретно маєш на увазі? Сара поклала руки на стіл, розпластала долоні. На мізинці лівої руки у неї був перстень мигдалеподібної форми. Вона довго на нього дивилася, тоді підвела погляд. Мені здається, що вже пора з'ясувати, чому твої друзі так безсердечно порвали з тобою, що змусило їх це зробити. Скоро хотів допити каву, але побачив, що горнятко порожнє, і поклав його назад на блюдце. Горнятко несподівано голосно дзенькнуло. На той звук підбіг офіціант, налив води з льодом. Коли він пішов, Скоро сказав. «Я вже говорив, що хотів би про це забути. Рана поволі затягнулася. Я, як міг, переміг біль. На це пішло багато часу. Я не хотів би ятрити її знову». «Не знаю. Може, твоя рана затягнулася лише зверху?» Сара заглянула йому в очі. «Але всередині тихо продовжує стікати кров'ю. Ти так не думав?» Скоро замислився, не знав, що сказати. Слухай, напиши мені їхні імена та прізвища, і ще в якому ліцеї ви навчалися, рік випуску, де продовжили навчання і тодішню адресу. І що ти з цим робитимеш? Я спробую довідатися, де вони зараз живуть і чим займаються. Скоро раптово почав часто дихати. Він узяв склянку і відпив ковток води. Навіщо? Щоб ти зміг із ними зустрітися, поговорити і отримати відповідь, що ж трапилося 16 років тому. А якщо я скажу, що не хочу? Сара повернула долоню тильною стороною догори, але її погляд був спрямований просто над Скуру. «То я змушена буду сказати прямо. Звичайно. Мені не хотілося б цього говорити. Щоб це не було, я хочу знати, що ти думаєш». «Пригадуєш, попереднього разу я сказала, що не хочу йти до тебе додому. А знаєш чому?» скуро кивнув. «Ти добрий, я думаю, що тебе люблю. Як чоловіка», – сказала Сара, тоді зробила невеличку паузу але у тебе, напевно, є якась душевна проблема. Цкуру дивився на Сару мовчки. Тепер говорити буде ще важче, тобто важче виразити словами. Те, що я скажу, прозвучить дуже примітивно, але це така річ, що її неможливо розкласти у шуклядки і пояснити логічно, бо це просто відчуття. «Я довіряю твоїм відчуттям», – сказав Цкуру. Вона легко прикусила губу, зміряла на око якусь віддаль і тоді сказала. Коли ми кохалися, я відчула, що ти десь не тут, трохи на віддалі. Ти був дуже ніжним і все було чудово, але... Скоро ще раз узяв порожню горнятку від кави, охопив його долонями. Тоді знову поставив на блюдце, якомога обережніше. Не розумію, у той час я думав лише про тебе. Я не пригадую, аби відволікався на щось інше, я б і не зміг. Може і так, може ти думав лише про мене. Я вірю, якщо ти так кажеш, але все-таки у твоїй голові щось сиділо. У мене було відчуття, що між нами віддаль. Може, такі речі бачать лише жінки. У кожному разі я хочу, аби ти знав, що я не зможу бути в таких стосунках довше, навіть якщо тебе люблю. Я значно захланніша і пряміша на вдачу, ніж видається. Якщо ми прагнемо серйозних стосунків, я не хочу, аби поміж нами щось стирчало, Бо знаєке щось. Розумієш, що я хочу сказати? Тобто ти вже не хочеш мене бачити? Ні, сказала вона. «Я не маю нічого проти того, щоби бачитися і розмовляти з тобою. Мені приємно, однак до тебе додому я не піду». «Тобто ти не хочеш зі мною зустрічатися?» «Думаю, що не можу», – мовила вона. «Причина у моїй душевній проблемі?» «Так, у тебе є якась душевна проблема. Вона сидить у тобі значно глибше, ніж ти гадаєш. Але ти міг би її подолати, якби лише захотів. Це майже як ремонт станції, на якій слід усунути виявлені недоліки». Для цього треба просто зібрати дані, зробити точне креслення, скласти чіткий план робіт. Найважливіше – визначити черговість справ. Для цього я повинен зустрітися і поговорити зі своїми колишніми друзями. Це ти хочеш сказати. Вона кивнула головою. Ти повинен подивитися минулому в обличчя, але не як наївний і вразливий хлопець, а як самостійний чоловік і професіонал. Подивитися не на те, що хотілося б бачити, а на те, що треба. Якщо ти цього не зробиш, житимеш далі зі своїм тягарем. Тому я тебе прошу, скажи мені, як звати твоїх чотирьох друзів. Спочатку я розвідую, де вони і що зараз роблять. Як? Сара замахала головою звідчаю. Ти ж закінчив політехніку? Не користуєшся інтернетом? Не чув про Google і Facebook? Звісно, в роботі я використовую інтернет. Знаю теж Google і Facebook, звичайно. Але приватно я майже ними не користуюся. Мені щось не дуже цікаво. Слухай, довірся мені, я на цьому знаюся, сказала Сара. Після ресторану вони пройшлися до Шибуї, район центрального Токіо. Була чудова весняна ніч, коли вже завертає на літо. Великий жовтий місяць ховався в імлі, повітря пахло вільгістю. Поділи її сукні гарно тріпотів на вітрі, не наче потік і струмка. Йдучи поряд, скоро уявляв собі її тіло сховане під сукнею, якби він знову хотів його обійняти. Згодом відчув, як стверд його пеніс. У його бажання немає нічого поганого, це природне почуття і прагнення здорового дорослого чоловіка. Однак, можливо, що у корені цього справді лежить щось неправильне і раціональне, як вважає Сара. Йому важко судити, що більше він думав про межу між свідомим та несвідомим, то більше приставав розуміти себе. Після довгих вагань Цкуру нарешті відважився. Одне з моїх колишніх висловлювань, напевно, не дуже правильне. Сара поглянула на нього із зацікавленням. «Яке?» «Пригадую, що я говорив, що серйозно зустрічався з кількома жінками, що нічого з того не вдалося, але на те були різні причини, що в цьому не лише моя провина». «Звичайно, пригадую. За ці 10 років я пробував у стосунках із трьома чотирма жінками. Кожного разу це було доволі довго і серйозно, не просто для розваги. Я думаю, це моя провина в тому, що нічого не вдалося, не їхня. У чому вона полягає?» Кожен випадок мав свої особливості, звісно, але їх об'єднує те, що насправді я не зачарувався жодною з них. Безсумнівно, я їх любив, разом нам було добре. Залишилося багато гарних спогадів, але я нікого не прагнув сильно аж до самозабуття». Сара трохи помовчала, а тоді сказала. «Тобто протягом цих десяти років ти доволі довго і серйозно зустрічався з жінками, які тобі насправді не захоплювали?» «Так виходить. Для мене це безглуздя». Ти маєш рацію. Це тому, що ти остерігався втрати свободи човника в шлюбу? Скоро похитав головою. Ні, у мене такого немає. Можна сказати, що радше навпаки, я більше прагнув стабільності. Але при цьому всьому тебе щось психологічно стримувало. Може й так. І тому ти зустрічався з жінками, перед якими можна до кінця не відкривати свого серця. Скуро сказав. Я боявся, що закохаюся, відчуватиму потребу в людині, а одного чудового дня вона зникне без слова і я залишуся сам. І тому ти завжди тримався на певній віддалі від партнерки. Точніше, вибирав жінку, яку можна було тримати на певній відстані, щоби тебе не зранили. Правильно? Скоро мовчав. Це мовчання було знаком згоди. Але водночас скоро розумів, що це ще не вся суть проблеми. І зі мною також так може бути, промовила Сара. Ні, я так не думаю, ти не така, як інші. Повір мені, я хочу відкрити тобі своє серце. Я справді прагну цього, і саме тому я зараз тобі все це говорю. То ти хочеш іще зі мною зустрічатися? Звичайно, хочу. Я би також хотіла ще з тобою зустрічатися, сказала Сара. Ти добрий і без фальші. Дякую. Тому скажи мені, як їх звати. Що робити далі, вирішиш сам. Якщо не хочеш, не мусиш із ними зустрічатися, коли багато чого приясниться. Це твоя справа. Але мені особисто цікаво, що це за люди. Я би хотіла про них більше довідатися. Про людей, до яких ти досі прив'язаний. Повернувшись додому, скоро дістав із шуклядки старий записник. Знайшов потрібні контакти і набрав на своєму ноутбуці чотири прізвища з тодішними адресами та номерами телефонів. Кей Акамацу, Йошіо Оомі, Юдзукі Ширане, Ері Куроно. Коли він отак дивився на написане на дисплеї, відчув. Його кімнату наповнює час, який мав би вже давно минути. беззвучно змішується з реальним теперішнім часоплином. Так, як через вузеньку щілину дверей, у приміщення просочується дим. Дим був без запаху і кольору, але якоїсь миті Цкуру спам'ятався і натиснув клавішу, відправивши електронного листа Сарі. Переконавшись, що лист надіслано, вимкнув живлення, а тоді чекав, поки час стане на своє місце. Мені особисто цікаво, що це за люди, я би хотіла про них більше довідатися, про людей, до яких ти досі прив'язаний. Очевидно, Сара має рацію. Так думав Цкуру, лежачи в ліжку, він іще досі до них прив'язаний, навіть сильніше, ніж вона гадає. Пан красный, пан синий, панна бела, панна черная.